українці не є трипільці. І тут не може бути поставлений знак рівності. Як у мовному відношенні український народ говорить однією з індоєвропейських мов, а не однією з передіндоєвропейських яфетедичною або що. Так і антропологічно український народ не може бути ототожнений з народами, що справді є прямими нащадками неолітичної людності Європи, як, приміром, басків, перинеях, в Іспанії. За своїм антропологічним типом, як прямі нащадки неолітичної людності Європи, баски далеко ближчі до трипільців, ніж українці, це виразно кидається у вічі при порівнянні сучасних фото басків з трипільськими статуетками. Для українського антропологічного типу не є властиві ні різко скошені чолоні вірляче вигнутий ніс. Прямий, а не вигнутий. Обличчя продовгасте, а не витягнене. Цим усім сказаним ми хочемо ствердити, що ми не повинні отожнювати народи, які є нині за наших часів прямими нащадками неолітичного населення Європи, і народи, які прямими нащадками людності неолітичної Європи не є. Між неолітичною Європою між її народами і культурами і нами, українським народам, лежить кілька епох, що заступили одна одну. Етнографічна культура українського народу не лишилася тотожною собі від часів неоліту. Історичний процес не завжди є процесом простого нічим не опосередненого перебування, як він не завжди також є процесом прямого росту. Проста лінія є зручна лінія для діаграм, але і в діаграмах її часто доводиться заступати кривими і перерваними. Історичний процес не завжди є процесом простих і прямих ліній, як не завжди закон ототожненого, відновлюваного у своїй незмінності повторення, прямої тотожності керує історією. Історичний процес здійснюється не лише в еволюційному процесі поступового розвитку або незмінно завжди та собі процесу біологічного відновлення поколінь, але й в протилежних їм процесах часткового або цілковитого винищення поколінь, народів і культур. Учені попереднього часу говорили або про поступ, або про сталість. Ми воліємо говорити не лише про зрісти перебування, але й про регрес і несталість, про занепад і катастрофи. Кризи і винищення становлять не менш важливий чинник історії, ніж зріст, сталість, прибування, поступ. Смерть, загибель, втрати також рухають історією, як і народження. І ми підраховуємо не лише здобутки, але й втрати. Дехто з учених виявляв тенденцію пояснювати весь історичний процес і всі історичні явища як продукт і вислід кількісного зростання людності. Тим часом загибель людності грала не менше важливу роль в історії країн. Отже, коли ми кажемо, що ми є автохтонами на нашій землі, що ми живемо на ній не від шостого століття по Різдві, а ще від неоліту, від третього тисячоліття перед Різдвом, ми повинні, кажучи це, зважити, що між нами і людністю неолітичної України лежить кілька перейдених нашими предками епох, кілька етапів етнічних деформацій, ступнів розвитку, оформлюваного в проявах різних, часто протилежних тенденцій розвитку і одночасно пережитих криз. Ми повинні зважити, що наша автохтонність на нашій землі не була плодом і наслідком лише самої біологічної зміни і біологічного відтворення поколінь, що в русі часу протягом тисячоліть послідовно заступали одне одне, процес незмінний і однозначний. Тоді справді ми були б антропологічно тотожні трепільцям. а вислідом суворих випробувань історії у грозах і бурях знищень. У бурхливих змінах і зламах творився український народ, що став таким, яким ми його знаємо нині. Епоха після Трипільська перед Скицька. Друге тисячоліття перед Різдвом.